engel tokia ancheta irratian astelenero gaueco medaste tateik amarretara eta ostiraletan silozibe irratian zuzenea amar tatik aurrera Baixo, ongeet horri, azien gertokira Azteo ez hemen gaude Hemen gaude bai, gamon guzti hoi Gaur temperaturan nahiko Ba, fresko, freskoa Airosoa Airosoa Airosoa terazara gaur Airosoa, ia eh? ba, gudada ba, Minago manga mosetan no, eh? bai Bai, eso ondo, horla e, eh, Ba, nganai <risa> <na>. <risa> <risa> Airete soia egiteko gogoa ematen du Bai, eh, segura di Poli Charmant, eta ez iguingarri Bai, eta Ez zuzera deritzozu, Markos? Bai, bueno, ba bai, Igual dioson Bat egiten duzu gure Bai, e, zuekin bat egiten dut Bai, egur, egur aldeonekin ez duen batengo horik Inorren kontra altxatzeko Haia, <risa> <risa> <risa> maaz, bueno, ba, maaz, maaz, bai Ba, entzunetzen moduan, ba Arraiza gaiz taldea ba, Gure saira guazkin eltokira La punk rock estilo Hace usted A Chicago Coa dirá A En la escena En Make it stop Make it stop September Make it stop Oiga Haciendo disco Coa Haciendo disco Coa Endgame Endgame Tu tenda Veste Vai Oiga Oiga En disco Va En disco Coa Vale Oiga Bueno va Esango Tal de Tal Va dire Team Mac irat eta bueno gitarra arritmoa edo baita hau txea jartzen duena hau nagusia eta gitarra arritmikoa santuzako grozak blair e, gitarra nagusia eta hau ere. gitarra johu printzipe johu printzipe bai, daz gaitaz printzipe eh? bai, eta <laughs> pike <laughs> <laughs> <laughs> ni nerbizitzen ez, ezagutu dut pertsona bat e, lu izeneko pertsona bat eta artiatx Eh, ere izeneko pertsona bat. Hau da, eh, bi gaieta arteaitzenakoa. Arteaitsi izena abizena. ez Abizena barkatu. Ah, arteaitsi, zutzer ez hautu zenuen? Es. Pertsona berdin ala? Ez ez hautu. Ez, ez, ez tokaldira gure patuak, ez baino arteaitsi <laughs> zena. Arteaitsi yeah, arteaitsi yeah. art printipe abeiluda. E, Beraz, <laughs> siniatik ezagutzen duen bigarren pertsona, zu Zubakarra ezten da. Está familia cualquiera. Bueno, está batería Brandon Barnes. Batería bueno, ta percusión ¿eh? Bate batería ta percusión ahora. Oro Correa, fiskate, Mar ah, -e <risa> sí. era Mardulean Batería oindo jotzen du ezen. Percusión ere egiten du. Bai, bai zer gehiago daukagu hemen, eh, Markos? Bai, ba, besteira es... ez. Zen eguntzena berritsarraken. Zen? Eguntzena berritsarrak taldean. Eguntzena, kantantea. No, bai, bai. Bai, kantante Enzo encata bat, eh, nezen azun. Ge! <risa> parte hartu zuen. Está cuemen habían creo Harco Dudenba Baltinbadu Jose Tachua Oda cantante a Team Mac uh, MC do mac, vale. mac Hammer McTrat, ¿no? Baita, dena que tu baleo cantan En tu neko ondo Moldatzen zen, ¿eh? ¿es? Euskeras, Euskeras Ese arroz jakiteko neko ondo Yo he hecho Iazki Serrano, ori Miluseko, nesca, ori Emocionatzen la pillabate Euskadi Ganastean jartzen canta, ori Eta orain, ori, cante Uri, meses, baña, de respetu falta da, ori Pitegit molati, pak Bueno, va ba, tal dea, ba, se itizkaitu Eta, no, ba, era bere, bere repasua edo egiten. Beti bezala. Uh, Buu, uh, bai, bai, txapa ematen hasiko era, bai, bai. Asiratik, asiko bai. era. Aste neta niretzako pigar naldiz txapa emango Bai. <risa> <risa> Kolchoia ere bukatu zaigu berriro. No! No, por que? Eta, kitala. Eta, Bueno, ba, taldea zirzen, ez, erraiza eh, izzena eh, inst, ekin, eta ziketa, Transistor Revolt izzena Transistor Mier, Revolt. revolt Revoluzio, bueno, trans... Tras historia de revolución o hmm. zenekin. Donaba no, Bertanzu den 98 y eta Baxter taldeko partaideak ba, batu ziren talde hori egiteko. Ez dutu este revolt naiduenikan ikan esan errevoluzioa. Ze fijatzen baza, errevoluzioa Matrix bueno. Revolutions orduan. Revolt igual da Errekargatu edo. Ah, guia, este Volt de voltaje. Edo revuelta Revolt mm, Es da kitore es, Buruz harina iso Segura eski ez da horrela ah, Baina mate nariz Aidea jartzen jar duk galdera zuntako Zuek pentsatzeko Loh da kargar Gan Revolt igual Ta reload Reload bai da kargar Ez hori dumen agartzen zen Baina jake eh, Nola no sakari zena taldeak Transist Transistoria da elektronika edo elektrizitadeko Ba, ba, katxarro, ba Ba, revolt igual, nola volt den uh, unitate bat Ba, bon, bueno, unitatea edo Beharriz ere kargatu Bai, hori izan laiteke Edo, bai, <susurra> <susurra> Jar e <susurra> <susurra> bueno, ba, ke demonio Jaraitu ezagun Bueno, bakari jarretu hor Ba, Tigma Kirak Bueno, bokalean Bueno, eta jau prinsipe Jarretu duten bakarik Taldean tal Eh, bueno, batu bueno, Baltu Scientific tal ez eh, jarrezutor, ta bestia que eh, Siren va Tony Tintari, baterian eta Mr. Mr. Precision, joder, Mr. Precision, hice nada tican ese santo, dira edo. Ahí <laughs> está. <Zagiste. laughs> DJ Precision. <laughs> Mac Príncipe. Bueno, va, ba, ba, Transistor Revolt izeneekin ba, maketa bat errazut eh, zuten ta bueno neko arrakasta izatzen ba underground edo ah, movementual panorama panorama humanidad eta... bai. ah. bueno ba maketa hori e, egin ondoren ba tintari o sea bateria ba otzu zuen eta sartu zen ba Brandon Barnes sartu zen e, EPA honen ondoren mm -hmm. tono bueno, ba Ta honen ondoen, ba, entzuten, ba, bimila eta bat garen urtean, entzuten, ba, le, bere, baien lehen diska. De unrabelin. De unrabelin. De unrabelin, oida. Ta, bertan, bo, daude baita, maketako laukantak, ba, daude hor barruan ere. eraberrituak berriro grabatuak, edo... Bai, berrituak, bai. Ah, bai, bai, bai. Entzuten pixka, lin bizkit bezela, eh? Segin zutela demo bat minutu batekoa. <laughs> bai, bai, urra. <laughs> eta gero, berriro grabatu, era berri tu, eta... Zerbait entzungo dugu lehengo diska horretatik, edo... Bai, ba, ever-changing kanta, netzat aian kantari Toma! konena, diskakoa. Buah, ze ondo, ti! No, ja, espede ban ez zate, ja, txapaukatzeko markoz, eta, bueno, ya, ja, bukatuko txapa, eta, buah, ba, <laughs> entzuko zatepizkat kanta, vale? Ebert... Ever-changing kanta. Kanta. kanta, kanta, nola, kanta, bai? Kanta? Ever-changing kanta. Zer ever diskaren kanta! Of change! That's why she turned me and said, I'm not sure anymore. Eta Malcom in the middle Ez Hori uh, izasen eh, Serie bat Bai jo Ez taik emalgan izan atipuak Pero da en plan Malcom in, in the middle nah, nah, nah, nah. Mikel Erdian Ba <laughs> <laughs> <laughs> Ba ez genuen hori ikusten Uri Zagurazki Superbaten botako zuten Baina ez genuen hori ikusten Ez dut uste Naiko berria da serieta Sarra <sighs> ya Bait urte batzuk Ni Superbaten jersi bat Deitu nuen Talatutu zaten Nori gari gaitzen nobita Eta nobitza ditzen deiten Sizukaritaz ziren pi, e, aukerak ziren Pitzeroari Supermanio edo sizukari Eta nik Sizukari, sizukari da gartzen nobitan den serian, ez? Eh? <laughs> <laughs> zufigu guesentzen zitzaizula gehiako zera rara bisbat, eh, bat horietako bat guesentzen zitzaizula gehiako atori ninja oh, que grande, mendirik mendir basoan zean no, no, no, no, no, no, no, no, baina beti zen zenpixat atori ninja ala sombra, edo eh, ez dora emonen dora emonen itzalpean begialaik eta beti riba edo, la, el, edo, a, edo, a, edo a arako iduria daukat nik atori ninja grai txikia bueno, huriri ez, huriri asko guztan zailo atori ninja ikusten da gara sakaluna Zunormal tipo, rek At Atole ninja zagaunak <laughs> Atole ninjaak zeukan amarruak guztitalako <laughs> Ibilzoko amarrua Nin, nin <laughs> Behin, en kapitulo batia non uh, Tatzakurra txiximaru, a... hai Eta bestan katuak, kage txillo Ja, kage, kage Haizu kage Ninja, roxak, ezaten zion, arrebak Ke jarto Kage txillo Ba, bai, hori zegoen zau, ninja zeukan amarru bat Hamburgersak azkar jateko <sighs> Zan amurrisak azkarjatekoa marrua, ninto, ni, ni, ninto. Ni, ni. Bueno, bueno, para antes si onen, onen. Bueno, va, va cantado, bueno, cantas. Disca de un Ravel, un Ravelling, Disca Bimiata va. Bimiata no. <laughs> bossgar artean ez va remasterizatu, este bueno. Estu bueno. Naiko, esto oso so ondola Entzun duguna de... remasterizatua da Ezo... Hau, bai, bai Originala Bai, bai uh -huh. Bestia Onda ba Onda etxuten <laughs> <original? laughs> neri, neri berea hotxak Esaten du hurik eh, oso particular dela berea hotxa eh, bai, Neri pixkat, gola gizit pixkat Enter shikari taldearean Horreko zailo batean talde, en talde bat Bai, eh, ikusiko dugu ba, bai, Enter shikari tipu horrekitun no, du juka Ua, ua, ua, ua Hauer dago Ez horretik ulertzen zaio. Gian, bae, bae, bai, hor dago diferentzia. <risa> gia da, gia da. Bueno, ba Discount onder, ba Mr Precision, Zer Sí, sí, susten suo Mr Mr Precision ek. Eh? Eh, gitarra, ah, gitarra. Bueno, bai, oi utzi zuen ta sartu zuten ba Top, Tot Money. Digo, The Killing Tree taldeko gitarra. Jotu, omen bat zelionen, baina cambio goiago, eh? Ez, bain bakarrik, oie, gero ya jarretuzuten, ola, nahiko estable, ola Ah, bai? Toma! Zien, bai. <risa> si, lehen diska izateko ya, nahiko aldaketa gondira Bai Eta baina, ba, hagin biharren diskara Revolution per minute Biharren diska Errpm Bai, oida Eta baina, bueno ba, orta, orta. La primera revolution por minuto, la por minuto. Ah, bai, bargatu mm. zintzen ez eh, zuten ari. Bai, bai, una heri mugira, mugi correrá de tiote. Bai, eh? jarraitu estázo Marcos. Bai. Ortortan ez zuten Warp Tour, eh, Tour bat, modenatur bat o sospetsuan. Bai, no... bai. He <risa> dizu <risa> <risa> barnon. Bai. Di que neree piskat, eh, orla... Este Sangueso Ric Monterola. Bai. Eh, no te, te suena bai, nada. nada. Dira, Ba, izabai jotzen zidan eh. <risa> nondikan Nondikan Aizak jotzen dit, baina zekin nondik <risa> Ba, bide ez estatu batuetatik eta Kanada, edo Bai, hortika ba, hortikan eh. Egon gera, edo Ez, baina joanen gera Zer da, Nofexeko eh, kontzertuan. Ez da, ba, juntat zitu talde punk rock eta olako talde pila bat Nofex bezalako taldeak, por supuesto Oida, eta musikaz aparte, ba, kirola ere Nofex, markatu Eta neko esaguna, eta, bueno, ba, bertan parte hartu eta neko harrakasta sortuz sortu duten Bezik, ba, kanta hoekin entzun gogu guna Hoain, Like the Angel Kanta Like the... Oh, yeah. Like the Angel, eta... Bai, oia hartzen da, baita Intzen sauna baita hartzen zen Tony Hawk Underground Bideo eh, oh, jokoan Ke kurioso, Tony Hawkena agertzen diren <laughs> Ja, ja Kanta <laughs> <Ja, laughs> guztiak like emate ditugu, ez? Lenguan zen izan zen Tony Hawkena gertzen ah, beste kanta bat ki... Bai, ja, jarri honen Va a religión, ¿no? Va a religión Va a religión Va a ser bat Para religión Y cuando está ahí Jare ganó Se no es Toníja hueco producto Le quedó No hace esta Pennywise De baga Y esta Ah, mira Veste bueno Va a tener caro Un níctal de Bueno, esto es algo así Mi historia es chula Bueno, like tengo Like the Angel. Canta. ¿Sabes disco cuál? Like the Angel cantaba. <gibu> Revolución <risa> RPM. RPM. Esan uh, RPM. RPM. RPM. Uh, baby. Bebina ta diska. ¿Cuándo te la? And shadows hiding from the world We'll be coming up when it gets cold The seas part when they hit the floor The voices carry kitada es kita, Oida, Gure era justo justo oritzit zaigu Ba etorrean eskamat berekin ligatzera Oinazken el Tokyo dut Una <laughs> <laughs> data Juan Nice eta ondo <laughs> Bai bai bai bai, bai, bai. Or Orla zara Joan Lee A tu tura en <laughs> hemen gaude berriro, ba, entzun dutena Like the Angel kanta izan da Rise Against uh, Taldearena Bigarren diska Oso, tika, no, tera <laughs> takoa RPM Hela zenazuen bigarren diska, barkatu, Markos RPM Ta zein iritzuzu diska oni oniburuz? Bueno, zu... baito obiaguak. Horrengo <risa> diska dira asko zo obiaguak. Eta ne ne lengo diska ez duo aldatu baina Nahiko, ba, eta neko flojita. Nundago. En este ba. kim compara tu a neko flojita. Papelesco Hegaria. egal canta nundago. Y Charon esa zurrendika. <risa> <risa> bai, orrengo diskan da. Esquela el Tokyo horretara le dirichi bai. Vai, oida. Goi segi aurri kusi duzu. horrengo diskan canta papel egala. Elegal Oan dikango de diska honekin Diska honekin dago beste kanta Bueno, ez du jarriko baino Lortu zueneko arrakasta Anyway you want it Beste kanta hori dago komentatzeke Eza utzen zute Anyway you kentatzen beste gauza bat Bai, bai Ba, kantu ezagun horren bertsioa egin zuten Bai Bueno, va... Bidisca o en Ondoren... Ya está, bucatu da, ya... Vale, vale, vale... Se ha malo de un gusto, tío... Vale, bidisca... Len bidisca en Ondoren, va... Aldatuzten, va... Producto oraz... Tan concieren, va... Zue un producto a chiqui batean... Eh... Eh... Tan concieren, besti a te... Estiando gefen... Zela, bueno, da... Universal Music, edo... Veste, o productora Andi va a tener O la Tope materialista Esa Vaya, vaya, vay Veste quiero Andrés Vaya, vaya Vaya, vaya Ahora es justo Dile de vegetariano Estábora Ah, vay, vay Vaya, vay, vay Va, tiene Tal de un tan Dile de Dile vegetariano Dile Dile Dile Dile de Movimiento Aten Bateria Zic Y dice Strike Movimiento No, no, no No, no, no Amildegi... Eh, eh, Strike edge, edge. Eh, Amildegi zuzena abai, a, Amildegi zuzena. zuzena edo... Strike edo straight Strike Strike eh, Meni akurtzen duten, straight. No? Straight. non demontrezagori eh, Goian, goian, sarren... goian estotiku? Ah, straight edge Kasualida, <laughs> hori da kanta bat, ero, no? straight edge Abai, bai Ba hori, ba zuzena set, edo, Eta personatuzen nofekzek, edo. Abildegi pixka zuzena edo. Bai, bai. Bola, ba hori da, movimentu bat... Galbiderik ez duena. Hori, hori. <gall> galbiderik. <gall> eta mugen duretan, bas, mordildutaz du den. Eh, Guztiak, bateria ezik. Ezik. Ta da, movimentu bat, noen. Jaraitze, baldinbazara, ba, ezin dezu, ba, alkoholik edan, ez da droak hartu, ez tabakorik... De la vida de O sea, haciendo oh. su tomacor y Ricardo O sea, no me acuerdo Mejor con ese movimiento O sea, no parte de San Gabe sí, es la... On, Pentsaun dinuek ez du talka egiten eh, ikusi dugun die, por el linte, por el nesan zu tekiero anderes por el dinero o... eh, por el interes tekiero anderes horrelakoa bai, xotitzak eta ez ditut menderatzen <laughs> <laughs> baina bueno ez du talka egiten hor ez du, du esaten diruari buruz ez? ez baina nik esaten nuen nola egiten ba, ziren famatoa diskografika bat egiten bai. gero famatoagoa edo egiteko aldatzen zera prestigio gehiago daukan batera, enberde jarraitu bai, bai, gaina bai. Eh, nola punk rocka Zanda, eh, suposatzen da beti Aldarrik apenen mugimenduan egoten bae, zarela bae, Mucho protesta eta gara juten zela Donde mas pastate Ez da o sea, ma maik potola bezalakoa Ez egin zuela disko Egin zuela disko propioa Eta hor, aritzen dira ba, Buru jabe Aha, Buruzagi Buruzagi eta jabe. buru jabe Jonte llebe, ebeda Hizert jene da zenbait, TVkoa. Lendakariada. Bai, bai. Bain? ta ta -tara, ta -tara, ta -tara, ta. Gernikako piperrak, mixerazbeteak. Etakicho. Kicho, bai, bai, bai, bai. Pa pa pa pa ta ta. Eta kicho. Kicho. Baquito tontaria hauek jarra esa volta. Eta kicho, vida. Ba. Jotengra va, baien 13 garren diskora, 2004 garren urtean, Siren Song of the Counter Culture. Irwarren diskada. Ah, irugarren diska eta diska guo beagoa Bueno, ya, dis ya diskografia Diskografika onarekin ja einda Kon el Real Madrid Oida, Real Madrid <laughs> Cristiano Oida. eta Ba, diskonekin beziki kantak batekin Swing Life Away Kantarekin dela Izen guten balada Bakaren takoa, gedo Hero of War Hero of War baita baino Hau behin ezagunena Se, entzuten, ba, sekulako harrakazta Ola, tiko, duizte tanta Entzuntzen, gehiena Taldea, bueno, ta, ta, enzen baita oso famatu Diska, onekin, kurioso Da bakar ola La saia ba, La saiaena, eta bestena diola cañeroak Famatu egiteak Egitea la saia Utsi no esos matzen, neskartean Izan gozen Gero eta main streamagoak bihurtu dira <risas> Eta berri txarrakenkin Bueno, berri txarrakeko kantantearekin egin zuena, noiz izan zen hori, edo... Ufa. Gauza gaurrik ikusten ari naiz edo... Eta egu ajola. Oian bimia eta... Uf, eta et. Bimia lau hola izan da, eh? Porque nik entzuteko irratean... Zazpian edo... Nidekoina, bimia lau. Bimia. Porque bimia bosni juurintzen unibertsiadera eta egun entzuten euskadi irratean. Bogea ikusiko dugu, ikusiko dugu, ikusiko dugu, ikusiko dugu orain, en bota disco honetako eh, kantu potente bat edo, jarriko dugu. Paperezko egaria, egala. Bai, baina ez eta orkitzene. Paperezko egarala. Beti, joten zaigu. Ba, alas, hain, berditzu zuzun bitarta. Zaino da, bai. Txapa, mando. Ah, si, sí, son hemen, eske. Hemen, well, I Paper Wings. Paper Wings. Uriden kanta... Kanta kutxunena. Kutxunena. living town in an Azken gel <laughs> Bueno ba vale Paper Wings kanta bueno, Istu dut janduzula hor izan duzu Bai, hor, eh? bai, baina bueno Izan duzu, eh, Paper Wings kanta Ulartu da, ulartu da eh. Irugarren diskatik aterak masterpiece hau bai. Entzutera eman zen Estatu batuetako hainbat irratietan Eta, eta rakazta entzutetsua Lortu zu den Bai, estatu bai, batuetan, bai, mundu osoan Mundu osoan Eks, e... Zatuatuetatek asi eta hortik babeti mundua konkistatzen edo menderatzen duzu Soitu par Bueno va, iru garen dizka honekin Bukatuko dugu eta Aurera jaraituko dugu Zerrako gu, urrengo Urrengo dizka, bimiatas Seigarren urtean Bih urteren buruan, dizka berriatera Ba, eta netako onena The sufferer of the Witness And the witness The sufferer and the witness Canta míticoa Injection Le pone a todo dios Injection. Pa el mundo gustia. Bueno, son de Surprise Guys. Bu, Injection. Qué canción más guapa, tío. Me pone a cien, toma. También baita Jarriko dugu. Bai. Ni ni partidario Jarriko este cantaba, Me acuerdo Jarriko la sala. A él mayoría aplastante. Vai. Uri alternativa da ne... es dago ma... es dago en. Es dao, es dao en en autodemocracia va estafa cracioa. Bai. Eh. Ba... ah bueno bueno, les han dugu ba partideak jarraitzen dute la ora ta bueno, ba honen ondoren. Estamos, <laughs> Aldatzen da Gitarrista Chris Chase. Ezena guitarrista ba, ezten zuen aguantatu izuten hainbeste gira ta hainbeste kontzertu ezten zuela ba, berein ritmo ola aguanta tu. Ba, aldatu zen. Eta jaritzen eh, be, claro. bere ordez Zach Blair Pertsona saia Asaia eta, ba, denbora behar du, ba, jendeak, eh, ba, zindu bezior lagonez eh, Aitatxoa altzen edo zerbait ez, ez? Ez dakit, baina hori oh, bere oh, razoi pertsonalak, oh, bueno, eh, pelikulara ito inbarko dugu Hoida, oh, pelikulara, bere <risa> biografiara Arrituko dugute pixkadena Eta, mei xo datu ziren opertu? fat rekordsera? No? Fat Records discografía no A si, Fat ¿eh? da Mike Potolo Arena eh Sangue no Mike Potolo atastren ¿eh? en eh, Casulito interesan la Fat Records ¿ves? Bye pasaire a Fat me Rian Mark Le Rian Fat Reck Cord Bye Fat A ver Fat Reck Horía Mike Potolo en Edo Fat Mike en discografía ¿en Discografía. E eh, os tiene Mike Pozoloaren. Orain ez tauden? Ah, bai, enzen, zera, rengo bidezka atate den, ah, zitun. O sea, orain a... daitza, es el discografía rancia. La raza es el palo. Lena <risa> aipatu <risa> <risa> <risa> dugun ba hori, discografía txikia, el hori marez. Aia zateno ni que me daba una coraza, Jorge, ¿no? la discografía gora edo. Voter era Pero bueno Universal ¿Quién Hice Contra tu Fuera ¿Quién era Mango Dira No No FX e ta, Tal de Va, just, dile, gira por allá, Vale ¿Quién era Gira No era Universo te... En esta Ago un 41 ¿Quién era Está que es carrico ditugu azte, dator, dat, etor, eh, Zun tomador. berrogeita bat 541 ekarriko dugu bai, bai. palitza bat emateko <laughs> <laughs> karriko dator bai berrogeita. Ba, berrogeita bat zabatik izan autorla 541 bai taldeguin zutenan faltazio la 41 egun uda asteko oh, oh, oh. uda polita da jau, ba, polita, ba, polita, de, ba, uda. bai berezko norekin da udarako oh, bai se va a faltar oh, ahora alguien ha enzutean ja, uda izango da <laughs> Va <laughs> calculac, igual, igual bueno. va. Eh, seguro es que ya estás en tu pasata tadena. Eh. Te ta? Bueno, goes into canta. ¿Ai? ¿Ai? Ya, ya. <laughs> Injection canta. Wow. Zutzitxoaten oh, oh. Injection kanta famatua Eta oso motivatzailea yeah. Horizan dugu Horizan dugu Uri dantzan hemen Edeen Injection dan pa, <risa> Eta postura berdinean kanta osoan <risa> <dan txan. risa> Eta ue, <risa> <o>? <risa> bueno Zor dago <risa> megi garria esateko Ba igarria ba... ba... Horrengo disco gehi garriak 20.000 sortian Apeltsu rison Bai Apel Apel izango da Zagarra Apel txu Izango yeah, da Zagartxo Zagartxo Apel Apel txu Apel to Rison 2018 Garrin Eta Diska Zer denitzuzu Diska honi buruz Huri bueno. ere Ez takit entzuna Mik ez daukatida Jari kerem Miken <tose> <tose> entzun dut Endgame Endgame Entzun duzu Diskarin makalena Nuz taket Makarena eh, da, uri Makarela ma da Makarela la... Eko makala Da, dizko Aurreko biakola hartuta Aurreko biakola ez da diea onenek Onenek? Ta, onenak, da ah Merda Eta aurdea Aurdea, aur aur uri mesedes Uri euskaltza indiako da Eta, bueno, aurrela ko euskaltza indian <laughs> Bueno, esaten genuen bezala, diska honek ze iritzi ematen dizu edo, zer sortara ez du, zer kitzik apena sortzen dizu hor burmuñan Bai, bai, asko salduzen dizkau, baina honetzat ez da oso nal... ona sea, Bakari salmenta behiratzen dituzu ez, ez, ez, ikusi nuna Ez da, arras entzutatxoa ez, ez da, <laughs> Zait, arras hor e, no, esaten da gutxi hori besteak agitola bazaketa ez da mend ba esta kit uh, errimoric buge edo oida. esan zaketu ez edo buge buge zen zer disco lausoa da edo bai jarku ese ese suo asko gustatzen orduan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 Zeneri kantau hu... gustatu zei bastante Seria eh? bai. baten bukaeran jartzeko eta ez <risa> Bar batetik edo togan batetatzen dira eta bueno, lasai Gintena bai. ondoterako da, bai, arrazoi duzu Ba zen Ba zen Ba, neko optimista ez, kanta Bai, bai alaia Bai, bide Alaia, bani untxioa bezain alaia Ba, eta non fizuko kontzertuko mutil Ezkerreko mutil eta buruzoia abezela Ezkerreko mutil lerdea abezela <risa> eta lerdena barkatu aurreko zailo bat enzen zelun zela mutila laia mutil lerdena lerdena eta laia gauza bat, bat eta bestea ez datoz ez zute talke egiten ah, vale eta bestea buruzoia ere arraz higuingarria eta higuingarria higuingarria ala, ala, ala, zer da jalein <haz> jalein, jalein otoi beno, baur izan dugu hau eta laket izango duzuela koan e... laket urrengo geltu kira, jomogara ah, bai Horrengo eta azken geltokira una azken diska. Azken diska endgame. Ah, oh, nik hasuten zuntzun disko hori. Nola eset, <risa> jaturtan. No? Tarenda <risa> amart minuto esan de baietza, <risa> eh? Ja, ja, tira. <te> <risa> <risa> <risa> ja. <risa> <risa> <risa> Ni neko gutxi entzun dut, hasi que... Urikesango dugu bere... Ah, Iritzi ahola. Bai, eh? ba nere ustez... Uh... Le lengo hiru kantak eta marra edo 12 edorla, ba ondo da, beste guztiak naitzako igualak dire, denak. Bueno, ni behatu pixka pichcata, bueno, hartzen du dutela kantakola, ba gaurko munduari buruz dela, Katrin aurra eta petroloaren Isuria, taola gaurko munduari buruz. Azken geltokeri buruz. Guztiek izten bai, duten ari buruz, ez? Bai. Lo típico da, es. Ta para en plan very charraga. Bai? Bai. <risa> plan Berricharra, cantando en Berricharra Cantante de la quinta, es dugu begueta Azkinean datua yeah, no Esta ira a cana Esa yeah. batuak Joder, orkisten un, es que dugu, era, ya, orkisten Encantata, jarriko de guguero Ya, orkisten madugu, ta demora en maten madugu jarriko dugu. Edo jarriko de guia directamente, men eh, Momentu batean billa de saca Cantau, cantau jazen un bitartean Vale, bilatuko dugu architect architect architect canta, eh? Vale, es te hartito lengo canta. Bai, o sea, te resena, ¿eh? Sartrenta laba diskorata el la, pues no, la, ¿sí? la pluralada. Arquitect Architect. Well, Arkitektur like. entzun badezute Arkitektur <laughs> entzun <laughs> badezute Kanta ausentzako da Haurizan dugu, arkiteks kanta ba Oso, ba beti bezala, mugitua Neri gustatzen zait asko ditutela eh, Ritmo aldaketa asko kanta honetan Azkar, bai. gero gelditu gelditugit nute berriro da, Oso biztoso entzunga Arras entzutetua Bai, moteldu du, azkartu pisgat esan dugu bezala Enter xikar irena Eta ari dute... onto Tania undu. Zumaiko du bentxer xikaria eta. Zumaiko u or sorpresa moduan bilatzen, biat, eh YouTubeen eta datuak eta gure databasean. Bai. Eta ikusi, sorpresa moduan izan dugu hiru aldiz, ba hiru aldiz ta dugu ba Lehen komentatu dugun berritxarreko kantantearekin ba egin zutela Denak ez du balio bide. Denak ez du balio izeneko kanta Eta kantu hau 2002an atera zuten di berritxarrak diska batean Berritxarraken diskak nola izan du Markos? Libre oide. Libre diskan, atera zen Oso talde hona Berritxarrak gay eh, race against entzungo dugu orain Uri esen jasko gustatzen eh, berritxarrak Taden apartarra Jarriko bueno, eh, o sea, bueno, tenda... de Gorain, denak ez du valido. Bai Jarriko ahian eh canta ardia, zati gune no ezatzen da Jarribuka era kantatzen duenean ez Oida. Oida. Va, bueno, va, a ver, mendican, prueba a ver. Oida. Acorro <risa> zu. Euskaraz kantotzean meritu dauka? Bai, fonetiko kiosonde ikasi du kanta Denak ez du balio kanta 2012an atera, ta libre Talden apartararen berri... <laughs> <laughs> Libre kanta, ba, ba, ba, ba, eh? bueno, ba, ba Libre ez, <laughs> ba, diska Diska, ba Ondo esatenaren intzen, moztuia zu e hor Gau egin Libre tal apartarrak Libre talden apartarra Berritxarrak taldearen Diska atik <risa> Lehena, bueno, esan dugun, ba, nik nuen au Informazio guztia ja, entzulek ja ba, Bazekitela, eta Noski, menuzkale erdien mundu guztia Badakein ortsuk diren berri txar nazka Berri txarrak <risa> Bueno, huri, eh, notatzen da, nabaria da eh, Bueno, ez dela zuret alderiko gokoen Nola bada, ba ez, nire esko gustatzen zait Baina, ba, baratzak bizitik guztatzen zu No leum, edo, the war on errorism Diska, ah, ez, estirabek Ebarkatu baina eh eh no no effects eta ni ez e, e, fan bat e, batie benetan mina egiten dit e, bihotzean eta <coughs> nesez egin. <ez berri> <coughs> <coughs> bueno ba, taldeari jarraituz jarraitza gain talde jarraituz ba bo, moduan izango du ba entutela ba bunch, e, zapatilla batzukola promocionatu zituztela b garrun urtean ba animealeen babeserako baita ba, bai, ba animariekin hola aneko kontzientiatuta do baita daude ta, bai, ta bien alde ba zapatilla marka promoztenatzen asko aituz ziren baite ere ta beste bitxiki bat ere ba tim e, taldeko kantantea, baita noefex eh mengure jarraitzaile sutsua hemen dago Uy, bai, de de, nice, ba egin naiz jarraitzaile sutsua ba cookie the clown e, Eh, ba, maieran agertzen da Koki, koki Koki de No insultes, hola Ego, uri <laughs> Uri de klaun Uri de entalde kutsuna, no, FX, Eta Raiz no. egenz eh, Markos talde kutsuna Bat egin dute Oh, bakarek eta xikari oh, oh, Eta, eta bakarek Falta <laughs> Bueno, horrekin bueno, ba, pixkatiaia bukatuko dugu Bukatzeko kantaren bat Reserbatu dugu eh. Bob Dylan Bob Dylan Neen Bertxio bat Bona, bueno, Bob Dylanen kantari buruzko bertxioa. Homen egiteko. Bai, zuten diska, diska bat, hain bat alde, eh, botan, eh, bot dilara. Botan dilan, gotam ziti, gotam ziti. Bota dilan. Bob Dylanen eh, musikaren ba, bertxioak entzituzten diska hortan. Tono, ba, resan ez ba, Ballad of Holy Browne. Eh, kanteren canteren va bat bob, bob dilan bob taka, bob taka dilan ay ay ay ay bena bat ukitu dugu Ez, eh, ez, es eh, zera, eh. sera keba tipo sorra da es bai ma... ah, bo buenas y guinga Gutxi, el bueno eh servait esategatik arraroa ah. esango du no lo hacen el galcen eh Bai, hotel batean, torri zela entorriztatza di bat, dibate, ba, Bob Dilani hori ba, ilkarrezketa bat egitera, eta ikusi zuen bere galtzak eskuz garbitzen ari zela, ba, hoteleko apartamentuan, eta ba, zertan ari zela, eta zertan ari zela, nire galtzak e, eskuz garbitu baritu dala, eta horrela zen Bob Dilan, ba, eskuz garbitzen bere galtzak, hor, ba, bere iruro gaita piko urtekin. Eta ba, ondo dago horlako bitzikeria kontatzea botilanekin. Oso tipo, oso oso oso tipo. Ondai, oso oso oso oso berbí tipo raroa. Bai, bai pisk, piska berea edo eresia, munduretatik. Berea. Bai, gustizat. Bai, <risa> <risa> bueno, ba beraren, eh, ba berek anta batean. Zimarar, xa. Me gustaba te. batekin, ba agur esan guztu eta beste Horrengo aste nemenongo berriro, beste talde bat eskeniz Txapa ematen Horirea. Eta horrengo era, ba, ondo pasazte burua, eta astea eta ikusi arte, edo entzun arte Mardulak izan Mardulak izan hori beti Eta guatzen ba Au Alice Brown, he lived on the outside of town I Brown he lived on the outside of town With his wife and five children and his cabin broken down Oh, you looked for work and money and you walked a ragged mile Well, you looked for work and money, and you walked a ragged mile. And your children are so hungry that they don't know how And wonder why with every breath Hey, hey Oh, the ransom got to As they're crying and pounding in your brain